Lagunok. Inaki perurena izena ipatzeaz batera entzularen bizon indartxu baten irudiak hartzen du forma. Alaxe da, bai? Eta esan liteke, hortik hasi zela dena. Baina, inaki perurena arri zaile izateaz gain beste gauza asko ere bada. Eta egun, Euskal Gizartean galdetuko bagenu Iñakiren hortasunaz auskalo zer aterako gitzaigukeen. Izan ere leitzarraren mugaketa burutzea ez da batere erresa. Iñaki peruena dena den harriarekin erlazionatuta behartugu derrigorez. Iñaki eta arria. Iñaki Arria eta herria. Arrisko Iñaki eta Euskal Herria. Lagunok Iñaki Perurenaekin elgartu gara gaur eta soengana eramango ditugu bere irizpide eta bere iritzi eta bere komentario guztiak. Lehenik eta behin berari Inakiri gure eskerronik beroena. Bein izan zen herri txiki bat arkaitze singuratua bere osotasunean zerurako bidean ezik eta han munduratu zen harria menderatzera ailegatuko zen mutikotxo bat. Jaiotzeaz bat arriskoa ote zen itagundu zuen batek baino gehiagok. Leitsen gaude leitsako leitsana parroko mendialdeko herritxo bat da. Esageraz gai skolariari ere badela nire osa baizkolari txapeldunaz, ibere garaian izan zen. E, izan duen unzu erte txobat, nire atxonak inarrenman polit bat izatea, amarrorte nituanean atxona joan zen, baina bine bitartean bere kontutxoak astotxo batekin baserri lanetan. Eta uste dut nire atxonak esandako dago kontua ietatik txertatutako zerbait baiote den, nire bueno, harriakiko harremana edo harreman hori izan modua ere. Bersolaritzaren kutsua, patxada, filosofi bat, e, gauzak ikusteko modua, nik ikuste. eta uste dut, horain, e, den hori gertatzen zaigula, gure gurasoak lanetan dabiltzenean, atxona monak denbora gehisa gote duten kontutxoetan egoteko, eta, bueno, nik atxunakin, e, aukera gehiago nuekan, lanean zebilen, Aquí zorrotza. surrotzaz, atsonazan begi, begia izten zuena. Eta pikardi horrek kutshutuatutiot ez dirak, berak esaten ziaratuenak. Inesio izena ez baino hasio berruen hasio taola, ez? Ordu bat, giro hortan sortu nitzen leitsan eh herriko etxe batean, baino eh laborantzan ibitzen hitzen lanetan eta astotxoakin. eta eta gogoratzen naiz hamar urte nituela e, argin bat leitsako eh bat ari zen arri bat lan zen, eta orduan iratxonekin eta kontutxoetan eta hari hori hartuta lurrarik kenduraie nola ibili nitsan eta gero gaure aroera jondakoan nola arri horren a, e, sinalea nola gelditu ziran eta arroxa mar bezala harriak bere arrasto utzi zirala eta horiek izan du ziran ere aselatxoak mutikotxo ark harritzarrak jasotzeari ekin zeonean haoa bete hort uzten zituen denak. Bueno, neri, gauzatxoak ertatu zitzaian, aitak ez zuen nahi harriak aitzatzea. Zaten ziren horrek urratukua, horrek halte egingodik, godik, eta nik barruan neukean harriak harrotzearenak. Urduan, izkutuan ibiltzen hitzan eta konplizidea de puntu bat amakin, amak, bueno, nola baiteko ziren, eta aitak berrez ez. Eta aitak konta zen histori bat, esanez, ez, kontuz harriekin, eh? lehen ere lehitzan gizon bat, eh, engakenduzian arriak e, bauen bizon bizkor bat e, Josemari motzgorria deitzen ziotena oso indartsua zena eta beste laubos lagunen artean arriba bizkarrean jarri eta bizkarrean eraman baino ura eramateko egintzuen indarkadakin zainen bat eten eta hartatik doluztu zela eta hil zela hori berriz gertatzerik elukela nahi eta ordu nolako kontuak eta Gerola aitak ildondorenik esatenun. Nei aitak hori esaten zian, erria Egi, otegoen pasadi hori ba otezan eta herrian galdezena ituta izan behartzuen pasadi hori. Leitsan bere garaian baumentziran bi harri. Bat jasotzen ibiltzeko eta bestea berriz beste norbaiten artean edo Bizkarrean jarrita eramateko. Orduan, ba bueno, e ni biziosoa harriak indaramat, eta bai, urteak ere baditut, eta korputzak badiduri harriaren ajea, ez daki oain ke, e, zalantza dut, edo harriaren ajea den, edo urteen ajea den. Ikusten ditu nire adineko beste zenbait jende, eta haiek ere ajea badituzte, harri lijasua bere. Zer zena dizut, e, e, oraindik harri jarraitzen dut, harri kikia jasotzen? Nola bait hor e, bada mendibaten bezala ez? Goraka horrenak birolari batek guiko gaiurroren bila doa. Eta gero, gaiurrotatik berakain behar duzu, nahi baduzu ez baduzu, gaiurrotan gelditzerik ez dago. Eta nik gaiurrotan bera aspalditik asia nintzen, eta hor noa. Arria jasoz, nik momentu gaten esan arria jasoz zartu nahi nuela. ta momentuz bigauzak egiten ari naiz, zartu eta arria jarozen jarraitu. Arriak maitatu egiten zituen mutilak, eta arriek ere, begirunea zioten. Euren arteko erlazioetan elkarrikiko zintzotasuna baitzen nagusi. Bueno, behira, harriak e, ni arriak nire toki bat izan behartzuela. Eta banekien arrijarotzaia izan behar nuela, umetatik. Zihur negoen hortaz. Arrijarotzaia bezala agiatzen naiz bide batetik, eta bueno, egindakoak orda daude, gaizki eta ongin noski. E, alde batetik emaitzak beste batetik egiteko moduak eta hemen gauden toki hontan jendeari izaten diot hau egin dut harri argazki baten ikusten ez diren gauzak azaltzeko zu harri jarzutzaile bate argazki bat ateratzen badiozu hor dago fisikoa útil sendo bat harria hundi bat jasotzen eta horrekin gelditzen da askotan jendea da hortik topikoak ere sortzen dira Euskaldu nidasu hauek e, txuleta galanta jan eta harri puska jarotzen dizkitek eta horrela. Ta nik hori topikoa dela esateko badela barruko mundu bat arkazkian ikusten ez dena, harri jarotzaileak bilakaera bat baduela bide berrien bila jasotzeko moduak, prestatzeko moduak, e, momentu batean harri hondibaterik jaso aurretik ze kezka dauden zuere buruan Eta esaten dut, askotan etortzen direla gure-gurea bi aingeru bezala. Aingeru hona eta aingeru gaiztoa, eta aingeru esaten dizu, lasain motel gaur errez jasoko duk, eta bere gala etortzen da izu aingeru gaiztoa. Eta esaten dizu, gaur no, ez jasoko, eta eh? urduri tasuna eta kezka, ta, urduan, zaiena ez da arriaren gana joan arria jasotzea. Arriaren joateko erabakia hartzea da momenturi zaiena. Eta urduan, borroka hori, nola aingeru gaizto hori baztertu nahien, irudikatu behar duzu zure buruan, irudi irudi bat on bat, zuk ikusi behar zure burua harria jasotzen. Zure burua harria jarotzen ikusi, sinistu, eta orduan joan harriaren gana. Olako gauza txoieka zaltzea, eta bueno, nolabait e, ni kostiente izan naiz nere ibibidean, bat zeudela topiko batzuk eta apurtu egin behar zirela. Ordu, emaitzak alde batera utzita egiteko moduak ere hor daude, eta horta saiatu naiz. Harri eta herri oiukatzen zuen, koskortzen, asia zen mutilak. Euskaldunon nobelaren goiburua litekeena zirudien haren estarritik ateratzen zena. Bueno, hemen atzekaldean ez da dituan ikusten duzuen, baina badaukate saldi bat. Harriak lehiotak kabi. Harri herri izan beharren Nik eh, urutxoat egin gini, jo, Joxerra Gartziak eh, berak eh, aholkatuta eta nire bertrotxo batzuk azaltzen ziran, eta izemuru aia ja, berak asantzuera. Hau politia izalik, harria mundu mundua harri. Nik mundua harri bidetik ikusi dut, eta nire mundua harrizko mundua da. Baina bai lagundu dit herria ezagutzen ere. Zupatik zer den goizean, etxetik atera, herri beraraioan da saio bat egin. Arria kargatu furgonetan, arrasa den, elantxo bera joan. Edo arrasateko auzotxo batera, edo, e, edo zintok ditera. herria, aldez, balde, aldez, e, festa nola egiten den, nola bizi diren jendeak ez toki dituen Euskal Herriak. Euskal Herriko txoko asko ezagutu ditut. Eta Euskal Herriko txokoak ezatu ditut ipar-amerikan da ego-amerikanen, eh? Emigrazioa egitera joan diren, jende horiek nola bizi duten beren herria, festa hori egiteko premia. Zer premi dituen hango euskaldunaiak, Amerikar bihurtu dira euskaldunak, Amerikarra dira, euskaldun izateari dut zigade, nola, moldatzen duten bi izakera horien batze hori ez, eta, bueno, e, gerora momentu batean beste harri gehiago aurkitu ditut, gaztarnak, gazteluak, Zergatik egin zituen hemenko jendeak momentu batean gaztelu sare hoiek premi bat zuten. Babes premi bat nortasun bati utzi nahia eta bazidurien gaztelu hoiek urratze horretatikin nortasun hori desegitzat etorri dela. Gaztelu hiezan garaien bat zaben hemen nortasun bat. Eta gaztelu urratze hoiek irrigituak sortzen ditu eta nortasun hori edo ezta gait alde egiten duen edo kanpoko nortasunak sartu horiek denak arriaren bideak emandizkit. Aizkora arrizkoa, emitsi bertan aurkitu, ha? aizkor hori hartzen duzu eta esatun duzu jontxor. Gure arbasoak aizkora auzertarako erabegiko zuten, zein izango ze, gara izango zan, bai, bos mila urte, zein mila urte. Aizkora. E, badiduri beti, naiz jakin bidea nolakoa den beti ibili behar dugula begiratzen nondikatozen da nora honber dugun. Naiz da bide hori mila aldiz pasatua izan. Badi hori eh, behartzen gaituztela eh, beti arrazoitzen ageria den zerbait. Arrazoitu beharrezten gauz bat arrazoitzen eh, saiatzen ari gara, egunero, egunero, egunero. Zoritxarrez. Eta Euskal Herria iritsi zen azkenik mutil sendo eta osatuarren eskuetara.: Beira,nik e, uste zoritzarrez, Euskal Herrian iritar, ez herritarri iritar, esan, asko dagoela eta erreza duela egotea Euskal Herria zerde jabetu gabe. Ez du inorderri hortzen oftara arrotz bat. Edo bertan jaiota, bertako arrotz egiten duen batek, ez du beharrik ortaz jabetzeko. Baina bueno, nir behintzat uste dut harria jarri nagoela jabetze horren bidean. Beste bat, beste gauz batek. Bako bere modua izango du. Eta nik bai esan dezaketela eta gaina postasunez eta arrotasunez, bide hortan jarri nagoela. Arrizko herri hau nirea da adirazizion gizon bilakatutako mutilak behin bere buruari. Ordur arteko harrien ganako griña, herriaren ganakoa ere, bilakatuz. Ni harri jasotzaile, daiz? Jasotzaile kontzertu hori da indarsu fisikoa eta harri anbiak jasotzen dituena. Ta askotan, e, puntu hastak hilioa, puntu horrekin ez? eta ni korsienten hitzan topikoak aukzi beharren esan dizu, eta baita ere, ba, momentu batean beste gai bat zuri buruz, zerbait esanez gero oi hartzun dexente izan zezakela. Eta urdur, harri batek, herriari buruzko gauzak esateak, behar badan diurtulezak erri jarrotzalie, hor erdi iziokuak erabigi dituzten bezala, ez urdur, ni momentu baten ikusten ikun gauzoiek, eta nola esango dizut, artikulista batek, bat egiten du, eta artikulista baten artikuloa da. Aiba, arri jarotzaio batek artikuloat egiten baldin badu, aiba, zegertatu da hemen. Gauza hasi asein aldira, aldatu egin aldira. Urdu, horrek pixko bat atentzio gehixiago eman dezake. Eta ni momentu batean, ba bueno, nire oiutxoa egin duen, ez? Eta, eta, eta baita ere momentu batean esan duen, nire artikuloa arriz idatzi behar nuela. Eta peru harriken asin Orain dibukatu da behagoen artikulu bat idazten ari naiz. Herriaren azken harria jartzea zuten batzuek helburua. Baina harrietako gizonark biziki maite zituen bere sustraiak eta azkena amaiera, hau da, eriotza dela protesta egiten zuen. Herriaren suspertzaile sutxua bigurtzeraino Zari bat jasotzearen ez da urte desente ditu dalako edo urte askoan nabile lako arriekin, eta gure eremua niko kikia da, niko gertukoa da, eta urdu, gertuko eremu batean hauntza eta nontza urte mordosikabaldin baditu zuez eta hain zaila ezaguna iurtzea. Parado jatxo batzuk gertatu dira, parado jatxo batzuk ez, nike e, momentu batean e, bizitza honek aukerak eman dizkit, Eta bizitza horren aukera badiduri duri harriaren aukeratik joan direla. E, kirolari bezala, nere mugetara iritsi nitzanean, bere aukera bat. Ezu, Euskal Telebistan lantxo batzuk egiteko prezzaude? Eta nere erantzuna eta zuek prezzaude eta lanoiek neri eskintzeko? Ba guazen aurrera. Eta burduan badiduri duri e, beste bizitzako etapa bat, ageriko beste etapa bat aukadala. E, nola baita, imagina bihurtzen daiz, baita ere, egunero etxetara sartzen daiz, lehenago ikusten zuten, igande guardin, arri jarrutzen, rekoralegin bat egiten, da guai astelen miluntzean, afaltzeko garaian, aktore lanetan, hai ba, hontxo. Eta gaita horrekin lotzen dut, momentu batean uztartzen ditut, hilbanatzen ditut, arria eta E, aktore lanak, eta hor saiatzen naiz milataz azpireuna dizen kiloko arriba jarrotzen, eta harriakin jarraitzen dut, ez? Badi duri bizitzako zerbait badela harri hori lendik. Utsiko ez dudan zerbait bezala, ez? Eta, bueno, eee... Ibirbide hortan, nolabai beti ageriko zerbait, e? eta atzo bertan, grabaketa bat, gabon kanturako, eta bueno, urduan, eee... Suerte txo hori e, hemen jaiotzearen suerte bat bada. Euskal eremua, Euskal Herria, bali balitz, e, ez da egit, Bielorrusia bezalako zabala hundie, Rusia edo, edo, edo, edo India bezalako eremu zabal bat. Nola esango izuzuk, e, baduzu balde bat ur. Ta balde bat ur hortan, botatzen duzu e, pintura, kolorante bat, Eta txaintia horrek eragina egiten diobalde horreik. Zupaldin baduzu putzua handi bat, putzu handi hortan txaintia hori botata ez den jorrantzen maten. Eur horren meritua zer da, urpuzu ikiki baten erortzea, eta urpuzu ikiki hortan txaintia horren eragina nabaria oan gilditzen dela. Uste dut hori dela razoia. Eta Peru harri bezala ezagun bihurtu zen bihotza hundiko gizonak, Harria amaitatuz, Erria altxatzen, ahal egin zen zen. Eten gabe itxaropenean. E, ez dakit, badi dui paradojatxoak badote den, baina, bueno, e, munduan, ez dakit, zeban mila izkuntz eta izkuntza badin badira erria badode, itzorian daude. Eta Euskaldunok autorri gati, baina behintzat, hemen goaz. Eta, el, gauzak egiten ari dira, eta egoerak aldatzen ari dira, eta behar badara, E, oiastzun txiki zuten gauzek gaur e, estanda bihurtzeko bidean ote dauden ere pentsatu nahi nuke ez eta e, atzo bentsazena gaur gris bihurtzen ari ote den eta olako animoak ere barrua ateratzen dira eta bueno, olak abiltzen artean etxeropena bidea irik dago Ipuñari ez diogu amaierarik jarri jarrinai amaierak nuga adierazten bai du. Baina protagonistak puntu eta beste errora agindu ostean historioa nola segituko luken idazten geratzen gara jakimi. Mira, e, titulo batek adierazten du barruan dagoaren, da, ez? dagoen, da? titulo bat jartzen zaio, liburu bat idazten zuzut titulu bat, pelikuru bat egin duzut titulo bat. Eta nik hori xenaiko nuke, nik titulu bat edukitzea. Noan tokira joan, urrutira gira joan da ere, niri titulu batek balio izatea, ehoz intokitan agertzeko. Eta badiduri gaur horrein dik bakarrak ez tibula balio, eta guk beretako tituloa badugu gurea, eta hori... Azaleratu, horrek indarratu, eta titulu horrekin. Naizta gure barrunako titulu beharrik ez izan, zein baite goberatan titulu duzu. Zergatik jarri bat digute guri beste titulua. Guk gure titulu bat edukita. Ba diguri titulu horrek pisu gutxi duela, indar gutxi duela, edo bigarren edo iruaren lerroan, Hartzeko titulua delata ez, lendabiziko titulua, lendabiziko lerroan jartzeko titulua badugu eta horixe lehendabiziko lerro horrekin edo zintokitera joateko itxaropeen hori izaliteken ikuste etorkizuna. <gülüyor>